کتاب الامور المنہی عنها دې کې بیان د هغه امور کې چې داین منن کړه شې د ناروا کارون داوی بیان کې باب تحریم الغیبت باب دے بیان د حرام والی د غیبت کی ول امر به حفظ او باب دے بیان د حکم کولو کی په حفاظت د جبې چې د جبې حفاظت په کار د قال الله تعالی وایو هغه غیبت دا د مړی غوخه خورل او بیا په مړی کی د خپل رور غوخه خورل نو فکرېته د بد ګی ی ل ظ وي بتون دهې بددو ګړی فقاله ته حاله وله تخ پهمالشه لکهی مور پسې کږ د او پسې چې تاته دای دا بارره کې اعلم دلیل ل ان نه سم اول بس او په عاد د کول اولا کاکانانو مکوله سترګباره کې تپوس کېږي اوګوبارره کې کېږي او زلوباره کې کېږي دی نه تپوس په دېباره کې کوور من کوولین خلینا دے سوینا نو باسدہ انسان اللہ لدے رقیب و عتیب دسر رقیب و عتیب ملائک و سر جدن آغا تیاروی اعلم فیش طالبا انہو ینبغی لکل مکلف انہر مکلف لفکار دی ان یحفظ لسانہو چھ دے دخپل جب حفاظتو کی ان جمیل کلامی دواتون و قبرنا اللہ کلاما ظہرت فی المسلح مغر آ کلام چفائی کی مسلحت فی وَتَرْكُو فِي کلام قول او مس کول کلام ترکو کې مسلهه کله چې د کلام کول او داره کلام پرې حدل په پر ممسحت کې دواړه برابر په سونهتو السا کوان هو د سنت داې چې دی د دا کې خبرې ځان چې دن اغبن کې د قد انجررو ل نه قد انجررو کلام مبااحوځکه کله کله یو مبااح کلام چې دن اغ... راقال کوي او رضي ایل حراې او مکروهین اله حراین او مپین حرام او مکروه تا و, و دارک کثیر و پر عادت په عادت کډیر دي او سلامتو الیاذ الکه چې ملګری سره غپ لاګه هوزه سره سره په غپ نه کوي غپ کې جګړه جوړیږي سره سره غپ لاګه ولکه زه سره په غپ نه پويږي ته غپ لاګه نه هغه جګړه جوړیږي 10 10 10 10 نور اداکار کوي الکه نو سلامتو الیاذ الکه سلامتیه تر څه شی برابر نه ده امن عدل انصاف سلامتیه دا زبردست چیز ذکر ہے تا اسمانو گی امام رازی رحمتہ اللہ علیہ فحوالہ باندھی اساتذہ ذکر کئ چہارا وی یہوئی چھ امن دا, دا فراوانای درزق ناو د ډیروالی درزق نغورا دی عزت او تڑا قسمہ تہ سب خوراک و تکیہ تہ خوشارم خوثرخواہ تو تڑا دا, دا باغا خوراک لچھن خلو ورنڑی ولی امن نشٹھہ تہ اوی جو گورا دا خوراک کھڑل دی اوزان چربول دی بے شرم خطا بے ر عزت جن اگر اسی وا من امیرا کرسیان داانو ان صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يريد بالله وليا من كان يغوث و بن يقوم خيرا او ي سوکتی په الله باندې ایمان لري په درست ایمان لري فال یقل خیر نو خبر د کی او یصمت یا د چپ عادیږي واذ الحدیث صریح ان ان یمبغي الله تکلم الا اذا کان الكلام خيرا الکه سوج په الله باندې لري پر سره ایمان لري ویناوې مگر الا چې کله كلام کې خير یو ولدي غارت مصلحته داغه کې مصلحت هي ښکارې و ومتى شک فی ظهور مصلحه او کلا چی په ظهور د مصلحت کې شکې نو فلا یا بیا دې خبرې نه کوي لته اخبار په معنی د انشاء سره دی نه په معنی وَاَذْكُرُوا رَسُولَ اللَّهِ وَتَقَطَّعُوا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ قُمُسْلِمَانُونَ کَمُسْلِمَان غَرَدِ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ چہ مسلمانان داغه دې او دلاست دتګلب نه چنه هغه امامان بانی چہ خبرې په برکه غیبت ولا کذم مسلمان دتګلب رسول دی کنا و انسان مثال کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم من یزمنلي چا ک ما تهظیم مواري را اړ ما بین نهله او ما ب نهریج ل دغ سو چې د د جامو تر منن ځري او دغ سو چې د فو تر منن ځري چا هغه شرم ګون نه دي قبل دوور نو زمن له جننا د زر جنه زو دن غغې مواري اسلام و زهه دله چې زنغا وای ما دی بژت ته او دې دو رسول زونه حفاظت چیندن هغه پکار د دې مواري پکار دا چې خلا غلط نه استعمالي جبا او داران شرم غوونه چې دا غلط نه استعمالي سبحان الله واه وي وانا ابي الله تعالی سيلاوان وان اسمع النبي الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نورد چې ان العبد لا يتكلم بكلمه كلمه خبر يسرى خبر او كي مایه طببع یا سوچ په کې نه کوي چې دا خبرهاخ دهکه خراببه ده سړه مایه طببع نوپ یا سوچ په نه کوي لټون پهکې نه کوي زللو بیا لن نارري بیا غېجه باې دغه ته اوورې اور ته وورې ابعاددمې مع باید مشرله چې اوړه مغرریبي لکه د مشرق او مغره پیدا در میان کې چې کم پاسې ل دوه لري جاننم تهبت په سووکسمې توس وکې دک را به ریبت سدينه جايز دي کنه څوک اسکو نه دي چې هغه جايز دي هر څراوان دغه راځي ته بلانه پيغه ها روايو او مانو رسول الله وان نبي صلى الله عليه وسلم دا اوره دا ته تیار راځي ته پوسو کو نو ما باندې دې و او چه وایي رستراوالا سرور او پندستم صفحه باب ما يباحه باب بیان ما یباح من الغیبه باب دې په بیان دا راځي چې کوم غیبت مباح ته جواز دې دا جایز کې څوک اسمون راضی نو څوکونه جایز دی نور زهات اس راضی ییبت ته تو یی راضی و ذات راضی ی تبیین ی تفکر ان اخر عملا ان نبی صلی الله علیه وسلم قال اینا تذكرن بالکلمه من رضا الله یقینا البند خ مخا کیو خبره ده الله تعالی درزامت یانا ما یولقيله بال نه دوته توجو نهوي کړړي یعنی فکرېنی کړي چې دا به دومره خبره یا ما ملی ګړي خوا هغه دومره اوچت چېر په الله یا دراجات الله تعاللا پرې د درجی چې دن هغه پورته کوي یا وله بدله تقلله و بلکې ما او کالا چېدنېیو سرړ یو خبره و کې من سخې الله تعاللهالله د غس نهله یولکی لا بعضل د غسه اور وای نہ نور کہ ای تو توجو یہوی بیاپی جان نہ مودے دغی پوج ور جہنم تو ورجی نو اول طولو نو پر بولو اول طلان وے جن اوایا آو وایو وان ابی عبد الرحمن ابی الالف صالح رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ, صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرجل لا آل يتكلم ذل کلمہ یقینا سړی چې ده خا ما خبره من رضوان الله تعالی ده الله تعالی درو ذا امت یاد خبر نه ما کان ازن تبلغ ما بلغت ده ده گمانوم نه چې دا با هغه مقام تور سي کم ته چې دار سي یعنی له دا دی روشي ته خبره یکتب الله له بهار زوانو الایوم القو الله تعالی د دې کلمي پوجا ور خپل رضوانت او لېگی الی کی تر اغراض پوري چې د یو په پيګ الله تعالی سره چې د دنیا ملایي وي وان الرجل لا يتکلل ذل کلمه کله وسره دا خبرو کی بن سخط الله تعالی دا الله تعالی د خبګا ما كان يظن ان تبلغ ما بلغ د ګمان چې دا دوره په تبي ته ورسي او دا به رډر نو صالحي يكتب لو لو بیا سخطه الى يوم يلقاهم وې که الله تعالی دل راغ په غصه تر اغراض پوره چي دی او به الله تعالی سره چې دنا نه لایي وي وایا ها الله رضی الله وان قال قل يا رسول الله حدثني بامر ختري مغرظه قلت يا رسول الله چيني دي کتر نو قال ارشا قلت يا رسول الله حدثني بامرنا ما ته بیانو کې دیو خبري اتسم بيو زي مغر مخبل تنويخه چیز پی منگلی لگو ماں کالا قل ربی اللہ نبی اسلامتی قل اوائچ ربی الله رب زمان الله تعالی دے ثم بیا پا دی کلکش قلت یا رسول اللہ ماں اخوف ما تخاف علیہ سد اغا دیر یری والا چی تک ماں بانی یری گی زمان بارا کی تاسو سن دیر یری گئی قاقا خضا بلسان نفسی نبی اسلام دخفل جب مبارک اونی ولا فما کالا آآآ ای آآآ لسیګړو ادا جباد دې جبې په دی او کا برغولي په کې دا علم نجعل او ای الله یما سرګین پیدا کړې دا الله نو تاسو کوم ځای مالکم زولګو ما هم اوګور کوم ځای له و ما اوک تا نه نه چانه تاسو کولې سان الله یما جبد وجب غور تړ تړای نکې ناروا پهونه او شفتين شونډې می در کړې وي او شفته ندا گراته راکته غم هم سوړې کی چې د شونډې په راکته کې نوړې کی هم او علم نجا الله عینین ولسانن وشفته له واد نه هم نجددوي خلک تهحملعمل لا کابه ته ومهاد لا توک سر کالامه دی غیر دي که اللهدي د الله د ک نهډې خبرې م کوئ د الله که ډیرر کوئ د راام یو کلاودي ف نه کثره تلله کالامي دکه ډیرر واري د کلام بهغیر د ځیک داله اے اے لا تكسر الكلام اور وقت لي جي لي جي کلا کلا دي وي د تاسو جوړ درڅو نه جي کوي بغير ذکر الله فئن كثرت الكلام بغير ذکر الله چې بغیر د الله ذکر نه سفزري خبري کې قصوت للقل زرزلت سختواله دي وان ابعد الناس من الله القلب القاسي یقینا ډېر لری د خلکو نه د الله نه اغاز لیدي چې هغه سخت دي یعنی سخت زړه ولر د الله نه لری وای اصکو چې الله <سؤال> تعالی محفوظ کو شر ما بین لحیه و شر ما بین رجلیه شر داګه چر د دو جام تر منزله شر داګه چر د خ بو تر منزله د خلل جنته د جنته داخلي الله د موطو حفاظت کی الله د څنګه دغه حفاظت دی مو شې جنته لار شو له کاه ها د تاسو تکرر دی غره ها د جی به حفاظت دا ټول د حادثیات کی دا تکرر دی دا لا دا ورک او بوسه شي راځلې هیلالا لو بورګه او بوتل دا لا دا او سولور کی کنه او دا بدري ریسکی او دا بوتل نورې و سره چی او کچرت سپې راتله را ور زده کنه ها بیا بیا ترم کا کوي او دا وګون تاسو شروع ان شاء الله بیا ما ته سباب سبوالو وای چې ستوری کوښ او سورتی وکره کور کې ییږي ها دریو ور در درې ورځو کې دا ویل دي دا نههپ د ای نه خا د درې په وو ور درې په او نه درې په اوبل کې بیا را د طریبان بې تر چې را ش بهری پ ک بر و داله اوس وررکئ یو صحبيوي قلته یا رسول الله من نه جاات و ما چې د الله تاار رسولله خلاصه ته قال امسك عليك لسانك وجب دي پزارماني چې نه باندې که ځان سره باندې کا ولي ساقبه توک کور دي تعلقه پشي وب کې علا خطي ات کو پغنا دي جاړه بي ضرورت فل روزي کو کې کتاب ګوره کلاوتو کا ذکرو کا خلکو دا کوټ غاره وي چرته عالم تو ګردا کې ناس یو ګټ دا ولي دا, دا انیان کوټ تنگول کې خدای غر کم څه دبابو دي کنه وسی وی ګنروته او اړین ناس د برج تاجوري مال روخار راځي نو اخو دې چې کوم دی باندې نو ام سي کالیکل اسانا کا ولی سا کا به کا او کی علا خطیعت کا دا به ترین خبري ویوایه هو کل چې ادم زې پسبا کې داخل شي نو ف ان الاظاء کلا ها اوسه کنا لګه نو دا ټول اندامونه تو کفر اللسان دا جبیت چدنو اجزیک سال ودگی منت ودگی تقوله اتتق الافينا دا الله نو یری گا زمون مبارک اتتق الاه فينا فئن ما نحن بك من طابه بنا يفئن استقمت استقم نوايني وججت اي وججنا کچری که چری ته چېدنسم چې تا چاته ووي چې زینادي کړی ده نوغراب ش به مونږ بهوا کې وو نو ته داسې کار کوه چې لکهمونګ مخاب به وه او که نه او ته چې رووجاه چلیږي نو هلته مونګ جا نم ته چې هغه تول بدن کنا نه نومونګ مخاب اوځان سره ان د کم ته ایس د کم نهایې اووجت کتو سیده نموم بم سیده جانت دو سیده و کتاکا که جو بیا منگن که جی کدا اوڑی درد اوڑی دل مندکا رف خراب بشو لکا روزا رو تدا میند که سنگا که دم بیمان دکا نا ایمان د دیمون نبیر اسلامی لی دم بیمان دی وائے ہاں وعن معاذ رضی اللہ عنہ خارت تو یا رسول اللہ عنہ بِعَامِلٍ يُدْخِلُ نِلْ جَنَّتَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ داس عمل را سا تا وخایا چې جنت ته میداخل کی او جهنم نه مليږي قال رسول الله وتوي صل الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم يقينًا تطوف صدليس باركي و خدا غور یقینن آسان به علام یسرہ الله تعالی چ باندې چې الله تعالی و تاسو آسان کی الله دې مو ته آسان کی نمبر 1 تابد الله ولا تشریک بی شیء اخبار پوانه دې ان شاء عبادت کو د الله د الله سر شو شریک م جوړواد دې و تقیموا الصلاه د موص په باندې کو درې متتی الزکاه وتتی الزکا زکات ورکو ته سو رمضان در رمضان روژنی وه ته جل بسممه کاله یې الله عجللو کاله ابوابل ابواب زه تا ته خود تاغ دروازو د خیربانې افصوم وجن نه روه چې د دا ډال دی و ص ده تووتې او غذا به خپ او دا صه چې د دا خطګنا ختم م کا کمایوت چې اوما او انناار لکه اوبه اور چه دی اغا هغه عامبر کوي ی ساتو راجلیپ من جو فلیلو او دارنګې سالات د سړي من جو فلیلو د شیپ اول کې د شپی په میپین